Народ тут різнорідний. Він дає відповіді на поставлені питання неохоче, проте любить поговорити про злодіїв, які понабудовували в їхньому селі котеджі, біля яких вони, до речі, з успіхом пасуться. Пасуться вони і на трасі. А як же прожити? Оскільки в таких селах багато приїжджих, то результати завжди дають різнобій. Установити тенденцію і дати соціопсихологічну характеристику населеному пункту дуже важко. Корінне населення, яке ще зберегло традицію, навмисне уникає або ігнорує чужих і навпаки. Чужі дають високий відсоток маргінальності, а корінні – не йдуть на контакт. Пасажири мікроавтобуса, сміючись, пригадували, як вони тут робили опитування. Поставивши те саме питання тій самій людині кілька разів у різних контекстах або різними опитувачами, отримували прямо протилежні відповіді, яким потім не могли дати раду. Села при дорозі ждуть чужих, оскільки ті їх годують. Вони говорять чужим те, що ті хочуть почути, тримаючи власну думку про всіх і все при собі. А коли заїжджі від'їжджають, забувають про них і чекають на нових чужих. Їхня група стикалася з тим, що опитувані весь час натякали на те, що їхню працю слід оплатити. Однак будь-які мінімальні фінансові заохочення створювали додаткові проблеми. Респонденти заглядали в рота, намагаючись зрозуміти від соціологів, що ви хочете почути від нас. Неоплачувані опитувані були норовистими, агресивними, проте в них була цілком відчутна дрібнобуржуазна тенденція. Ці люди комунікабельні і схильні до торгівлі. Поторгувавшись із ними на трасі, перекинувшись слівцем про те і все, соціологи рушили далі. Експедиція потроху розспівалася. Однак ансамбль ніяк не складався. Співали хто в ліс, хто дрова. Публіка записувала все це на диктофон, а потім регочуче слухала, затикаючи вуга від фальшивих нот і півнів. Марго мовчала, як урод води набрала. Щось їй було не до співу Невже я знову вагітна? Казала вона собі Цікаво від кого? Від реального чоловіка Чи від нереального коханця? А що таке реальність? Хто мені доведе Що все, що відбувається тепер Відбувається насправді? Гей, Марго! Ти тут, чи поза реальністю? шторхнув її під бік шеф. Марго не відповіла. Тобі що, заціпило? Що сталося? Ти де? Ми тут. Марго не реагувала. Тоді шеф зачепив андипера. А ти чого характернику понурився? Співати вмієш? Хто ж з українців не вміє співати? Заспіває, ми послухаємо. І Андибер заспівав. Це була, їй бо, шаманська пісня, правда, з українськими словами. Ой, степом, степом, долиною, там ішли цигани. Голос лунав, як із глибокого колодязя, а серед тих циган – циганочка-ворожка. Голос його був настільки гарний, що в моргу по шкірі побігли мурахи. в пісню, другим голосом утрутився камікадзе. «Циганочко, молдаваночко, скажи мені правду».